Це я вам скажу більше, ніж єретизм. Він називає наш світ жорстоким, а в очревію нашого світу суть черви і грізь щоденна. га? Чи це не мене, часом не моїх лицарів має він на увазі? Черви? Що ви на це? У нього, виявляється, ще були якісь ілюзії та марення. Щодо чого? Як мене круг пальця обвести? А квітами співати? Це вже чорт батька й зна що? Дракон співає квітами. Дракон знає тільки одну пісню вогонь, кров, руїна. Ось ваша пісня. Де це ви тільки подібних ідей набралися, га? Не дозволю. І де на Люботинській землі? Ну чому це чудо не явилося у туманному Альбіоні? Чому не десь на Сінайських горах? а в нас, у нашому Богу душу винному люботині. За що мені така кара, Господи, і чим я тебе прогнівив? І ностив, і сподівався, а в нагороду явлення присвятого Григорія в міру дракона». Князь вихили рештки вина і остаточно розкис. Пустельник зі смутком дивився на порожню пляшку, відчуваючи, що розсмакувати як слід то вино йому так і не довелося. Але князь його журбу розвіяв одним рухом, і з-за пазухи з'явилася ще одна плесканочка. «Давай, старий, вріжемо з горя. Такі справді грізь щоденно, а в очревію суть черви». «Черви!» «Істинно, глаголено, з цього Грицька я тобі, старий, скажу, ще б люди були!» «То він талант, – погодився пустельник, – справжній, справжній християнин!» «Ну, ти не той, – надувся князь, – дракон-християнин, ти такими словами не розкидайся!» «Сказано в писанні, і пошлю на вас змія, а цей, з дозволу сказати змій, – Князь поплескав дракона по лапі. Викинув такий фортель. «Слухай, скільки тобі кажеш літ?» «Вже вісім», – відповів дракон. «Пити можна. Дай йому, старий, хай дзьобне. Їдять його мухи!» Дракон узяв пляшку, покрутив, понюхав і обережно перехилив. «Ну-ну, ти не захоплюйся», – заметушився князь. «Такому, як ти, її діжки мало?» Смачно облизався дракон. Ну, от, посмакувало. Це мені кум з Волощини привіз. Ти от, ти от віршики тут пописуєш, книжечки почитуєш, а я мушу головою в стіни гупати. Грізь, грізь щоденна. У мене донька куріпочка. Скоро двадцять стукне, а вона ще діва. Ти знаєш, що воно таке? Ти куди тобі? «Куди тобі?» – сказано, дракон. «А я батько, я мучуся, переживаю. Одна у мене дитина. Ти от заліз у свою печеру, та й у вус не дмеш. А лицарі глузують. Тут же понаїхало їх, хто знат звідки. У них же дракони не те, що ти. Порядні. Вилізли, пережерли сотню другу народу, потопали села, ниви, все, як повинно бути. А ти – лінюх. Ну хіба ж так можна?» Дракон ликнув з пляшки і задоволено ремигнув. Не давайте йому більше, сказав пустельник, ще бешкетувати почне. О, та я тільки того й хочу. Хай бешкетує. Хай усе рознесе. Ну, Грицю, давай. Ех, слабак. А хочеш, я тобі доньку свою привезу. Хай у тебе в печері сидить, а я всім оголошу, що ти її вкрав. От тоді закопашаться всі, як мурахи. «Як у старі добрі часи! Я вже не прошу, аби ти сам її викрадав! Ні! Хай би сиділа тут десь у кутку і вишивала! Не бійся, вона дуже спокійна!» «Ей! Та він ще жінок не бачив! Чого йому боятися? От бачте! Як ви його вчили!» – підвищив голос князь. «Біблію та Євангеліє він бачив, а жінок – ні!» А може якби побачив той розходився б, може травичку свою закинув, та якусь пухленьку молодичко, га? Хе-хе, хрум-хрум-хрум.